Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерина Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк А вечір заходив І машини, котрі їхали на зустріч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 З'їхав на узбіччя, вимкнув мотор, вибрався з машини, плечі розправив і відчув біль у ключицях, та й поперек занив. «Господи, що ж я за руїна?» – пожалів себе Сергійович. І знову Галина згадалася, і борщ її, і затишний дім. «Може заїхати? Переночувати?» Адже все одно сьогодні він же ніякий для дороги. Та і яка дорога, потомки? Замислився. Жінка вона, ясне діло, хороша. Але заїхати, переночувати, це якось неправильно. І вона не про те подумає. Вона ж коли востаннє телефонувала, казала, що переїжджати він до неї може, а не заїздити. Дістав Сергійович мобільний, подзвонив. «Сережка!» – прозвучав її приємно здивований голос. – Ти ще в Криму? – Ні, виїхав вже. – А куди? – запитала вона обережно. «Ну – Ну, – зволікав відповідати. – Спочатку доньку знайомий на поїзд посадив. – Ну, а тепер додому треба. – А до нас не заїдеш? – «Ти розумієш, баптисти вугілля возять на зиму і дають тільки тим, хто не поїхав. А потім? Ну, коли привезуть?» Хех, «Не знаю. Мабуть, я подзвоню». Присів втомлено Сергійович на землю. Долонями на неї сперся її теплоту, що запрошувала до сну відчув. Сидів так хвилин за п'ять, відпочиваючи, Тишею вечоровою мирною заспокоювався, а в кишені мобільник задзвонив. Засмутився Сергійович, вирішивши, що то Галина йому передзвонює. Видно, відчула, що він десь поруч і зараз умовляти почне, щоб заїхав він до неї. Знехотя дістав телефон і, поглянувши на екранчик, обімлів. Дзвонив Петро. Підніс мобільник до вуха, замість здоровче Алло вирвалося у нього із неприхованою радістю. «Живий! Живий! Братуха!» «Та живий!» – підтвердив солдат, чий голос теж радості не приховував. «Дома вже! Після госпіталю! Кульгаю!» «Ну, і слава Богу, що кульгаєш! Кульгаєш – значить живий!» «А у вас як?» – поцікавився солдат. «Та нічого, додому їду!» Сергійович звернувся на машину, і чи то її нещасний вигляд, чи то згадка про домівку перемкнули його. Здалося йому, що від машини холодом повіяло. «А скажи, – повернувся він до телефонної розмови, – той хлопець, що убитий на полі лежав, він ще там?» «Ні, забрали». Ще до того, як нас розбомбили, хлопці з евакуації 200 привезли його до рідних. Волонтером він із Дніпра виявився. «Ох, ох і добре», – видихнув Джоляр, – «добре, що забрали. Ти, коли час матимеш, приїзди, в гості приїзди». «А ви що?», – розсміявся хлопець. «Які гості під час війни?» Та ні, не зараз, після війни, виправив свою помилку Сергійович. О, після війни обов'язково, пообіцяв Петро. Аудіокнижка. Фари вихопили стемряви, з темряви на ґрунтівку, і Сергійович, пригальмувавши, вивернув кермо праворуч. Проїхав метрів 200-300 Зупинився, вийшов і перевірив кріплення причепа. Переконався, що все в порядку, знову сів за кермо. І поплила машина неквапом, колихаючись на вибоїнах ґрунтової дороги безкрайнім полем. Нарешті спинився. Витягнув і розіслав підстилку, поверхне спальник розклав. Щойно ліг, а в голові не спокій. Машина не замикається, а в бардачку – граната. Хто завгодно може вночі тут залізти в машину і в бардачок. Виліз Сергійович зі спального мішка, до машини підійшов, витягнув гранату і до спальника повернувся. Підсунув її під правий край підстилки. Накрив Сергійович долоною гранату – та так і заснув. Вона йому ніби спокій і впевненість у доброму сні подарувала. Аудіокнижка. Сонце вже на східному небосхилі досить високо висіло. Вибираючись зі спальника, роздавив Сергійович долоною помідор. озирнувся на біч. «А там, що ліворуч, що праворуч, помідорне поле, тільки ніби забути!» Згорнув Сергійович спальник, у багажник сховав, підняв підстилку, щоб скласти, а під нею теж помідори роздавлені. І граната зелена також там. Витрусив він підстилку, листя бадилля та грудя землі пострушував, сховав, а потім повернувся і на гранату вирічився. І відчув, що погляд від неї відірвати не може. Ну, вже ні, прошепотів і відвів погляд. Озирнувся на причіп з вуликами, жалем про замкнутих бджіл подумав, треба їх швидше довести, щоб до холодів наліталися ще. А погляд знову до гранати повернувся. «Не можна тебе з собою брати, – подумав Сергійович, – ти і так мене ледь під монастир не підвела. Це ж я тебе через стільки блокпостів возив, через митниці російські і українські. А якби знайшли, сидіти б мені до смерті у в'язниці, коли б знайшли, – зітхнув тяжко. І взяти не можна, і залишити також не можна». Знайде хто-небудь? А якщо діти? Такий гріх на душу взяти. Похитав головою сумно. Знову на вулики озирнувся, тільки цього разу зупинився його погляд на третьому, на бджолах, які йому сірими видалися, на вулик Котрий йому. У моторошному сні снився, на вулих, з котрого величезні військові бджоли виповзали, перегинаючись, перевалюючись, вибиралися, як з люка танка, чи з підземного ходу і, крадучись, на завдання військові йшли. Тут Сергійович свій останній сон пригадав, пригадав фігури дивні, що з темного лісу виступали, «Ой, це ж також вони снилися», – змитикував пасічник. «Ні, не даремні ці сни. Бог через сни що робити підказує. Залізь Сергійович на причепа, послабив ремінь кріплення, який третій вулик і вулик з іншого боку причепа до днища притискав, смикнув вулик із сірими бджолами на себе, зрушив його з місця і здивувався, як легко це йому вдалося, ніби до рук сила повернулася. «Треба ж!» – усміхнувся Сергійович. Крок назад зробив, як спортсмен перед підняттям штанги, знов до вулика підійшов, тільки тепер більш рішуче обняв його і зняв з причепа. З передишками Відніс метрів На сто від машини. Підняв кришку, Зазирнув усередину, Кілька бджіл Поверх рамок сиділи, І знову вони йому Сірими видалися. Може їх Наумисно Заразили, Щоб я «Заразу в Україну привіз», – подумав пасічник. «Чув же колись про біологічну зброю. Та і сам раніше з колорадськими жуками, яких з Америки підкинули, щоб союз розвалити, боровся». Оглянув він внутрішні стінки вулика, торкнув пальцями гладенькі дощечки. «А може вони якусь техніку до вулика вмонтували?» щоб і за мною, і за нашою війною стежити, переляк, зблиснув у очах Сергійовича, і серце забилося швидше. Згадав він передачу російського телебачення про найдрібніші технології, котрі роздивитися неозброєним оком не можна. Вони ще їх якимось смішним словом називали «на-на». «На-на-технології чи що?» Залишивши кришку вулика відчиненою, позадкував він назад до машини. Підняв із землі гранату. Вона все ще тепла, була ніби жива. Потримав у долоні, до ваги її звикаючи. Потім знову метрів на двадцять до вулика наблизився. Висмикнув чеку, як у кіно робили, і кинув, і одразу на землю впав, тому і не побачив, далеко чи близько від бджіл сірих граната розірвалася. Сила вибуху змусила його обличчя в суху чорну землю втиснути. Над головою і свис пронісся, і дзищання, щось мокре на потилицю впало, Сергійович заумер». І дихав він, ніби через земляний фільтр, не відриваючи рота від землі і відчуваючи, як її крихти в уста дряпають. Дихати було все важче і важче, не давала земля через себе дихати, а коли гуркіт у вухах пропав, прийшла на його місце тиша. Тиша аж дзвеніла. І в голові дзвініло, ніби його чимось важким по ній горіли, дзвоном чи сковорідкою. Звівся він на ноги, земля під ним захиталася. Там, де третій вулик стояв, нічого не було. Тільки воронка. Під ногами щіпки, уламок рамки. Аудіокнижка Повз бджола пролетіла. Вижили, вони подумав Сергійович, не всі, але вижили, крокуючи, поніс обережно свій дзвін у голові до причепа. Знову дзижчання бджоли почув, озирнувся і побачив, як звідти, з боку вибуху, видно до причепа бджола підлетіла і сіла на льоток. Відремонтованого ним у дорозі вулика. Сергійович придивився до неї. Сіра? Начебто й ні, а може, а може, й так. А вона у шпарину входу тицьнулася, а вхідний отвір зачинено. Зачинив він його на час переїзду. Заліз Сергійович на причеп, з другого ряду вуликів ремінь крипіжний зняв, кришку підняв, поліз рукою всередину, відкрив вхід. Ну, залазь, сказав бджолі. І вона, ніби почула його, бадьоро до вулика полізла. Не встиг Сергійович і оком змигнути, як бджола вивалилася назад на льоток, а слідом за нею. Бджоли з вулика вилізли три чи чотири і стали її відштовхувати від входу, з льотка зіштовхувати. Ось як, – видихнув Сергійович, – підняв її з землі, на долоню посадив, закрив долоною, ніби маленький вулик їй у долоні пропонуючи облаштувати. Погляд від нещільно стиснутого кулака на льоток перевів. Ну, що ж ви, як люди, запитав у бджіл гірко. Та вони вже всередину вулика повернулися, не почули його. Опустив погляд знову на нещільно стиснутий кулак. Що з тобою робити тепер? Летіти тобі нема куди? Одна ти і став його кулак стискатися повільно. Стискався, допоки він шкірою долоні не відчув тремтіння бджоли відчуття небезпеки. І тут вжалила вона його. Скривив він губи, розтиснув кулак, подивився на бджолу, що лишила жало своє у шкірі, яку і Проткнути, як слід цим жалом не зуміла, витягнув жало і викинув, а потім повернув долоню донизу і впала бджола у траву. Ось і все, прошепотів. У сидінні своєму уламок гранати побачив, витяг і викинув. Добре, що скла немає, подумав. Інакше повелітало б. Аудіокнижка. За годину задзвонив мобільний. Сергійович збавив швидкість, хоча і так їхав не швидко. «Слухай!» – почув голос Пашки. «Ти вже їдеш?» «Так?» Токмак проїхав. Ох, візьми мені по дорозі прими, пачок тридцять. У кареселіні закінчилися, не забудеш? А чого мені забувати, спокійно спитав Сергійович. Візьму. Ти тільки сховай їх, а то на блокпостах забрати можуть. Сховаю, пообіцяв Сергійович. Гарно сховай, а то зараз у всіх багажників витрушують, щось шукають. А я не в багажник сховаю, спокійно промовив пасічник. Я сховаю там, куди не заглядають. О, це ж куди! Іноді навіть баки з бензином перевіряють. У бджіл сховаю, пояснив Сергійович. До вулика не полізуть. Так, до вулика... Не полізуть, погодився Пашка, і голос його видався Сергійовичу ледще нещасливим. Все! Давай, чекаю. Ну, хоч хтось на мене чекає. Подумав Сергійович і натиснув педаль газу.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 Дію книжка. Ви слухаєте Радіокультура.